Ba hanbertan eh, dauden hainbat eh, erri oan daude esklusioko zona bezala deklaratuta eta hor eh, ba, bueno, bizidan eh, jendiatik ba, bueno, laguntza moduko bat emateko eta beraien aurrak, zazpi, ama zazpi urte bitarteko aurrak ba, udara Hemen gurekin igarotzeko eta horren bitartez, ba, urtian irabazitzen dute ba, emes hilabete gehiago bizitza bezala. Eh? Biziluzapen bat. Ematen zaie eta indarrak berritzen dituzte, eh, bango ba, negua hobeto pasa alizateko. Eh, jasaten dituzten radiazioiek, bai, elikagai aldetikan, bai oza, bazter guztitatik jasotzen duten radiazio hortatikan ba, bueno, pixkat deskantzo bezalako bat hartzeko. E, kartzen dira udaran berrogei, 40 45 egun bitarte e, ona Gipuzkoako familiak dituzte gehihen bat e, aterbetzen edo erzebitzen aurrak hemen hontan? Bueno, guke justu kanpainan geunden, eh ja sitatzen den e, ba, familiak e, bilatzeko e, eta bueno, ba, egoera hauin douka egoera honek politiketa gehiago hartu berra, ezta. Eh egia da jende asko ari dala deitzen, ba, bueno, pre daudela Eh, ba, familia oain arte umiak izan dia zazkiltetik ama zazkira oain da honbe beharra ez da umian abakarrik bai egila da priorizatzen da umiakin beti baina, klaro mm, gurasu, gurasuak kasunetan amak ere e, aurrekin e, datoz, orduan ari diartetzen handikan aurrekin orduan, ba bueno e, bai aigea jasotzen deihasko e, ba, prestaduen familijak ba, bueno, ba, jende hau e, hartzeko Zer berri duzue, ezagutzen dituzuen familienganik? Ba, bueno, danetik, danetik, De, kasuak eta kasuak bazkau, e, han bertan geatu eta ertenez zindak geatu dianak herrialde ba, alde txik, er, txikietan bizi dianak ba, bertan jarraitzen dute, inkomunikatuta egon dia ia biegunez, orain e, zigera zerbait ja, jakiten, Etxetik ertetzen ez diete lagatzen, e, aurra son auradanera gainera ja e, inbadituta dao, hor duan, e, ba, bueno, etxetik ertengabe daude, ondo daude, e, baina, ba hori, antxen egon berdute etxia. Eta dutenak ba, danetidaho baita ere, e, nere kasuan adibidez, nere txera etortzen da urteko e, mutil bat, bere amak iesintzun bere nahiakin, oza, daude ama eta bi nahi, e, moitu dira beste eskualde batetara eta lagun batzun etxian daude orain. Eta bueno, idazten ditu orain gozondo daudela. Ez du nahi, berak momentu ze torri nahi zetan ikezkeen idioten, e, ba, bueno, torri, e, oza, kabituko berala hemen, nola doala. Baina berak ez du nahi e, aldein, joendik, ba, zenarra eta gurasuak, han zon hartan dauzka. Eta ba bueno, nahi du, ba, jakiteko, aber aukera dauka beintzat taiek eh berreskuratzeko normala Guz, ahi ahi da bezela. Gu saiatzen aigana da han bertan barruan ere bai, eh gotorleku bezaelako batzun bitartez edo aber handikan e, mugara muga iritzi larazi modu batera edo bestera, ba beina muga zehartuta guk ja e, handik ekartzeko aukera euki alizateko.